وقال رسول الله sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi an man sahalallahu lahu tariqan ila jannah wa kama qala sallallahu alaihi wasallam Ya hamlah syukur keagungan Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Allah Subhanahu masih lagi memberikan kita taufik kemampuan kekuatan untuk menghadirkan diri kita kesini demi untuk menyambung pengajian kita mudah-mudahan Allah SWT kekalkan kita dan berikan kita taufik untuk masa yang akan datang insyaAllah jadi kita dah sampai fikah, sampai muka surat 303 bismillahirrahmanirrahim ke ataupun kewajipan yang ketiga yang perlu dilakukan terhadap mayat iaitu menyembahyangkan. Dalil disyariankan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedih dengan kematian An-Najashi. Najashi ini adalah gelaran bagi Raja Hafsah bukan nama gelaran kalau macam Fir'aun Fir'aun tu gelaran bagi di Mesir sana raja banyak-banyak Fir'aun tu siap, macam maksudnya Perdana Menteri contohnya kan jadi Perdana Menteri ada Perdana Menteri satu lepas tu diganti nombor dua nombor tiga tetap dipanggil Perdana Menteri sama juga macam Fir'aun ataupun Najashi, Najashi ni ada banyak lah kalau dah mati nanti ganti orang lain Najashi juga panggilan dia nama dia lain lah ini yang Najasyi ketika itulah ketika dia Nabi SAW menghantar satu rombongan sahabat untuk berlindung di sana mereka dia telah memeluk Islam. Dan dia ni ketika dia mati Nabi baginda keluar menuju ke tempat sembahyang lalu baginda mengatur saf mereka yakni para sahabat dan bertakbir dengan empat takbir. Maksudnya solat raib. Solat raib maksudnya solat jenazah yang mana mayat itu tidak ada di harapan orang yang bersembahyang berada di tempat lain di daerah yang jauh hukum dia solat raib ni dalam bab ni tak cikgu tak cerita pun dia tak ada tak, tak, tak, tak diceritakan dalam buku ni kot saya jelaskan sedikit jadi Hukum salat raih itu sah dilakukan bagi orang-orang yang berada di luar kawasan mayat tersebut. Dan sekiranya dia berada di luar kawasan mayat tersebut tetapi berdekatan dengan tempat mayat tetap tak sah juga. Contohnya, uh, <tuh> Satu kawasan, kata kawasan... Kita ditangkap kalau zaman sekarang ni kan tak adalah susah sangat nak sampai katalah Kuala Lumpur jadi Kuala Lumpur ni mayat tu di Kuala Lumpur jadi yang orang tu duduk di Selangor dan jauh daripada tempat tu misalnya di sini mayatnya dia punya orang tu mungkin di uh, Rawang misalnya Rawang Selangor kan jauh lah tu tapi kalau mayat tu di Singapesi tapi orang tu di Serdang sedang IPM selangor kan, dekat je Walaupun kawasan lain Tapi dekat, maka tetap Tak sah dia lakukan Dia kena hadir lah, dia kena datang Kalau nak solat, dia nak solat Faib, dia tak boleh, tak sah Dia kena datang, kalau dia nak solat terang, Untuk mayat tu, dia kena datang Menghadiri Sama ada mayat tersebut uh, di Ketika mayat tu masih belum ditanam Ataupun setelah ditanam Syarat untuk kita solat bagi mayat ni... Manis, ...mestilah dia setelah dimandikan. Syarat dia setelah dimandikan baru boleh solat... ...walaupun solat tak misalnya kan. Tapi biasanya untuk mengetahui keadaan... ...mayat itu sudah dimandikan atau belum... ...zaman sekarang bolehlah telefonnya kan. Mayat dah mandi belum. Kena misalnya saudara tu tak dapat datang... ...duduk di Perak. Nak hadir ke sini... Takut tak sempat, ataupun tak boleh hadir ada urusan, ada masalah, ataupun sakit, ataupun uzur. Ada macam lah alasan yang yang boleh diterima lah. Maka dia kena pastikan bahawa mayat tu sudah dimandikan, baru boleh disolak raib di sana. Itu zaman sekarang, boleh tahu telefonnya, kalau zaman dulu telefon tak ada. Biasanya orang tu kalau dah, kalau dah ditanam, maka orang tu dah tahulah. biasa setelah ditanam tu berita akan sampai lah. ha. Jadi untuk memastikan sebab jarak di antara mayat tu mati, orang tu mati mayat kemudian dikapan, kan, dimandikan, dimandikan, dimandikan, disolatkan. Masa tu kadang, ada setengah-setengah waktu sekejap je. Jadi tak boleh nak dipastikan bila waktu yang tepat dia sudah pun dimandikan. Kalau disolatkan sebelum dimandikan tak sah jadi kena pastikan dulu bahawa sudah dimandikan eh, biasanya orang akan solat raib kalau di jauh-jauh ni setelah dapat tahu dikapankan lah eh, mau di tanam maknanya kalau tanam tu dah confirm lah dah mandi kan. sebab berita tentang pukul berapa mandi itu kalau zaman sekarang saya cakap boleh lah kita tahu kita telefon kalau zaman-zaman dulu kan biasanya orang tu kalau dengar dah ditanam berarti barulah dia solat raib kalau dia boleh pastikan, tak tahu lah dengan cara kasyaf ke atau apa dia dah tahu mayat tu dah dimandikan waktu dia solat raib, tak apa Biasanya kita akan solat raib right? bila dah dapat tahu kata dah ditanam lah, dah dikebumikan. Tapi syarat dia sah dia maknanya setelah kalau dapat tahu setelah dimandikan boleh solat raib. Right? Dan boleh juga solat ketika mayat berada dalam kubur. Kalau orang tu tak berkesempatan untuk menyolatkan mayat yang yang yang yang belum dikebumikan, dia sampai-sampai, tahu-tahu je dah dah dikebumikan, maka boleh dia solat di kubur. Tapi dengan syarat, dia mesti berada di belakang mayat lah. Mayat tu di depan, dia mengadat kiblat. Kemudian, dia boleh solat kat situ. Hadir, itu tak namakan raib, tapi tetap dinamakan hadir juga. Tapi mayat dah pun dalam kubur lah. Itu boleh. Hmm? Dekat kubur lah. Sampai-sampai sebab apa kalau tidak di, uh, tidak tidak di, digalakkan ataupun di, tidak disunahkan untuk men, bila mayat itu dah disemayangkan. Mestilah lepas mayan itu terus pergi bawa ke kubur kan. Ini nak tunggu pula orang nak, nak, nak datang, nak semayang kali kedua. Ha, itu tak disunahkan. Tanam terus. Jadi siapa yang... Yang, yang, yang tak dapat semayang jenazah ketika jenazah ada di hadapan para-para musalli maka setelah dikuburkan di semayang lah dikubur tu dikubur tu duduk depan tu depan-depan kubur tu, kubur di depan maknanya mayat di depan yang datang kubur tu ha, buatlah baris sikit tu, seorang ke ataupun jemaah ke mandat nah, kiblat lah nanti dia syarat-syarat dia kalau yang raib, maknanya di luar kawasan dan jauh lah Kalau di, walaupun di luar, di luar kawasan tapi dekat je, saya cakap tadi masih lagi tak sah dia kena jauh ataupun dia dekat tapi ada, dia uzur lah tak boleh jalan atau tak ada kenderaan memang tak boleh sampai ha, waktu uzur syar'i tak tak ada masalah lah. bolehlah semayang raib walaupun dekat kemudian siapa yang wajib untuk ah yang boleh semayang raib ni ketika bila tempoh dia, maknanya kalau kita nak sekarang ni kita nak solat raib untuk nenek kita, datuk kita ataupun Nabi SAW boleh ke? dia ada syarat dia, syarat dia ketika mayat itu maknanya orang tu lah orang tu mati, ketika orang tu mati kita masa tu sudah diwajibkan untuk solat Maknanya dia boleh solat raib sampai bila-bila sebelum dia mati. Orang tu lah orang yang nak solat tu. Maksudnya kalaulah ketika orang tu mati. Dan pada ketika itu orang yang nak solat dia belum balik. Ataupun perempuan yang hate. Maknanya dia belum lagi wajib untuk solat ketika itulah Ataupun dia pengsan ketika itu Dia tak wajib maka dia... Tak boleh solat kait pun. Tak diwajibkan. atau Tak disunahkan untuk solat. Yang pun ni mayat dia tak boleh lah. Faham? Tak faham juga. Ketika orang tu mati. Maknanya budak tu ataupun orang tu belum lagi di... Belum balik misalnya. Ataupun perempuan yang sedang hate maka dia, dia tak diwajibkan untuk solat jenazah pasal apa siapa dia hey, tak boleh sembahyang dan yang belum baligh belum diwajibkan dan kadang-kadang seperti ini ataupun orang yang pingsan orang yang pingsan kan dia tak ditaklifkan semayang jadi ketika mayat tu orang tu mati sampailah dah ditanam maka dia tak diwajibkan semayang tak di sembahyanglah tapi kalau ketika mayat tu orang tu mati dia dah balik kemudian perempuan tu dia suci lah dia suci, kemudian orang yang pensan tu sedar, tanam proses proses dengan proses mayat orang tu meninggal sebelum ditanam, dia sedah. Ha. tapi masih lagi tak mampu untuk pergi, maka dia boleh salat raib, bila-bila sebelum dia mati boleh faham tak? contohnya perempuan lelaki yang balik dia um, apa ni, Orang tu meninggal pukul 9 malam Kemudian besok tu baru nak Di Mandi kapan disolatkan lah Tahu-tahu pagi tu Pukul 9 pagi Orang tengah-tengah sibuk Duduk mandikan Budak tu dia balik Dia mimpi Maka dia Wajiblah lah semayang maksudnya dia boleh semayang dia, wajib. maka dia dah diberbolehkan untuk semayang sekiranya dia tak semayang katakanlah dia dia duduk di Penang mayat tu di KL dan dia pada pagi tu dia orang bau nak mandikan melakapankan dia pun balik di Penang jadi dia tak nak datang kat sini tak sempat maka dia boleh salat raib sampai sebelum dia mati mana ketika umur dia 50 tahun pun dia boleh semayang rakyat lagi ketika dia umur dia 60 tahun kalau dia panjang umur dia boleh semayang rakyat lagi faham? faham tak? kalau lah perempuan tu ataupun lelaki tu waktu tu orang tu mati kemudian orang tu mandikan dia kapan kan dia tanam dia dah tanam masa tu dalam keadaan dia tak balik lagi atau rumput tu masih lagi belum selesai dia menyahid, maka tak boleh semayang, raib faham tak? kesimpulan dia, kaedah kuliah dia ketika orang tu mati maka dia orang yang tu berkawa, dia boleh semayang, dia berkawajipan untuk semayang nah, sekiranya dia tak semayang mayat tu, maka dia boleh solat raib bila-bila masa saja sampai lah dia sebelum dia mati. Maknanya kita sekarang kan semayang solat raib untuk Nabi tak bolehlah lah. Sebab Nabi mati kita tak ada lagi. Ataupun nenek kita yang waktu masa dia mati tu kita belum balik lagi misalnya kan. Ha, masa tu kita takkan tak wajib lagi semayang. Tak boleh kita semayang solat raib. Solat raib hanya dibolehkan bagi orang yang ketika mayat tu mati. Dia sudah pun berkewajipan untuk semayang dah balik lah bagi lelaki atau perempuan ataupun yang perempuan-perempuan yang masa ketika itu dia bersih atau suci dari hate, dia tak semayang dia boleh semayang raib bila-bila masa sebelum dia matilah tapi kalau ketika mayat orang itu mati sampai dah ditanamkan, ketika itu dia hate, mana dia tak wajib dia tak boleh semayang ketika itu maka dia tak boleh semayang salat raib faham? faham tak? solat gaib tu makna ni kita semayang untuk mayat yang tak ada depan kita. Faham enggak? Ha? Kalau hilang termasuklah yang yang hilang ataupun yang tak jumpa ataupun ben, mayat tu ada tapi kita duk jauh. Kita belajar dekat South Africa dengar, -dengar kita bapak kita yang meninggal dekat Malaysia. Ha. Yang penting ketika dia mati tu kita, Dan kita berada dalam keadaan wajib Kita masa tu dah wajib untuk dah balik lah ha. Kalau lah orang tu mati Masa tu kita belum balik Kemudian sampailah dia ditanam Kita belum lagi balik Maknanya kita tak boleh menyelakkan Tak boleh tak boleh semayang Solat raib Tunggu lepas kita balik, waktu kita semayang tak apa-apa dia punya masa tu kita tak ada kewajipan lagi kita tak boleh semayang solat kaeb ni hanya bagi orang yang tidak dapat hadir untuk solat yang ada mayat tu sebab jauh dan sebagainya dan dia boleh solat kaeb bila-bila masa saja sampai sebelum dia mati. Kalau kita tak utasara macam tu berarti kita nak semayang kaeb tu nabi pun boleh maknanya semua orang boleh solat raib nanti kan oh, semua nak solat raib untuk orang yang dia dah dulu masa datuk dia yang dia belum lahir lagi pun datuk dia ini dia nak semangat raib juga faham tak? hmm, hmm. Kalau kita dah dapat tahu berita kata orang tu mati. Dan kita tak tak pastikan. Sebab tu dia mati tersebut bila? Masa tu kita pun tengah-tengah tengah dah balik atau Bagi perempuan kita sedang hati atau tidak. Itu kena pastikan dulu lah. Bila dia mati. Dapat tahu atau tidak. Biasanya kalau kalau terus hilang tak jumpa macam tu saja tau tu muncul balik. Ada kemungkinan kan. Maka hukum dia pun tak wajib kita tak wajib untuk kita solatkanlah. Tapi kita tak pasti sekarang kalau kalau betul, -betul hilang dan disahkan bahawa dia itu memang mati. Ha, maka dikit-dikit-kita dapat tahu jawapan tu, kita boleh lah sembahyang. Baik. Dia punya hukum dia fardu kifayah bagi penduduk kawasan kampung tu. Kalau satu orang meninggal dalam satu kawasan tu, maka hukum dia fardu kifayah. Kalau satu orang sahaja yang solatkan untuk mayat tersebut, maka gugurlah kewajipan bagi orang lain. Walaupun yang semayang tu budak yang mumayyiz, lelaki belum balik tapi memayis Tapi dia untuk mayat tersebut Walaupun ada lelaki-lelaki yang balik yang lain Maka gugur kewajiban Khadu Ifayah Tapi kalau hilang tu tak tahu di mana Kan Tak tahu di mana dia hilang Betul tu hilang tu hilang dah mati ke belum kan Kita tak pasti Tidak ada tentutan Kalau dah pasti pun kita tahu dia mati Dekat sekian dia jumpai Bolehlah kita semayang jadi kita nak andaikan ketika dia betul-betul mati tu kita masa tu tengah dah tengah haid atau tidak mana nak tahu kan? Tak tahu. Wit hmm. tuntutan dia betul mati kat mana saya dia mati di ya, tuntutan kewajipan fardu kifayah tu hanya bagi orang yang ada di kawasan itulah mayat tu. Nah. Hmm. Kita tanya tarikh dia, tarikh bila dia mati. Kalau pada waktu tarikh dia mati itu, masa tu kita dalam keadaan wajib mendirikan solat. Lah. masuk wajib mendirikan solat bukan wajib solat solat solat. jenazah. Kita dah wajib solat lima waktu pula. Kita dah dibebani oleh hukum, hukum Islam. Kita dah jadi mukallaf. Waktu 6 bulan yang lalu kita kita tarikh tu kita diberitahu oh, oh ada saudara kita mandi mati dekat London. Waktu dia mati tu kita tengok oh waktu ni aku belum balik lagi maka tak bolehlah solat raib. Tapi kalau kita tarikh yang depet tu dia ni dah meninggal sekian sekian tarikh. Masa tu kita oh tarikh tu eh aku dah balik dah tarikh tu. Maka kita boleh solat raib. Kalau perempuan tu salah sikit dia nak agak kan masanya bila 6 bulan selepas tu baru dapat tahu kata saudara <coughs> dia meninggal dekat London. Tanya tarikh, bila meninggal, sekian-sekian tarikh. Jadi dia nak pastikan tarikh tu aku hate ke tak, susah lah. <laughs> Kalau lain-lain dia tulis dalam diari dia ke apa, oh dia hate daripada tarikh sekian-sekian, dia check-check dia, oh time ni aku hate, maknanya tak ya lah, semayang. Tak boleh lah semayang, raib. Kalau dia check diari dia, oh time ni aku bukan hate ni, aku tengah tengah suci, maka boleh dia semayang raib. Faham? Tapi kalau bagi yang hilang, tak tahu di mana meninggal itu kan, tak ada tuntutan di situ. Dia ada tuntutan pada kebenaran. Dia nak semayang juga, Allah malam. tu saya tak pasti. Nak semayang juga kan. Baru dapat tahu, berbualnya confirm dia dah hilang. Dan mungkin mayat dia dikita Dan doktor pun cek kata mungkin dah mati dua tahun. kita kata, tak tahu lah. Selalu dah keput dah kan. Kena tenggelam dalam laut kan mati sebab tuntutan ni hanya fardu kifayah bagi orang yang berada di kawasan mayat tersebut ha, itu tuntutan dan kalau sekiranya dah ada satu orang saja melaksanakan uh, surat jenazah tersebut maka hilanglah ataupun gugurlah tuntutan untuk orang-orang yang lain walaupun disolati oleh seorang budak lelaki yang baru memayis tapi belum balik tapi kalau perempuan yang solat, maka tidak, belum lagi gugur. Kewajipan bagi lelaki yang lain. Misalnya lah kan, <coughs> mayat, tiba, tiba ada seorang perempuan kan, Maka keguguran fardu kefaya tu belum lagi gugur. Sekiranya ada lelaki dalam kampung tu lah. Kalau perempuan tu semua perempuan ni seorang. Ha, tu lain cerita lah. gugurlah lah kota kefaya. Setelah, kita ketahui dia dimandikan lah. dan yang jauh-jauh tu dikebungikan lah, biasanya kalau dah dikebungikan, mestilah dah dimandikan dan apalah kalau kita dapat pastikan bahawa mayat tu sudah dimandikan, dah boleh dah semayang lah. dapat call lah kita dekat suara mereka, Mening, kat sini meninggal telefon tengah pun, dah mandi dah dah okay, bolehlah kita mulakan, solat rakyat kat sana bagi bahagian tak pasti, tak dapat tahu bila dah mandi belum, dah mandi belum, tunggu sampai ditanam lah, kalau ditanam tu confirm lah orang biasa tahu lah bila dah ditanamkan dikebungikan, tapi itu punya ukuran dia dah setelah dimandikan faham eh? solat raib itu bagi mazal syafiqnya ada solat raib mazal lain tak ada solat raib <laughs> Hanafi tak ada solat raib faham solat raib? macam biasa tapi syarat-syarat ni macam biasalah kena ada wudhu kena semua syarat-syarat sah solat biasa yang apa ni? Yang ada qiblat, wudhu tutup aurat, suci di penajis kemudian rukun-rukun uh, dan dia punya kaifiat semayang tu kena ikut macam macam biasa juga dan tak tidak mengapa kalau mayat itu berada di belakang tapi kalau ketika hadir ataupun di dikubur mayat tu wajib kena di hadapan tak ada di belakang kalau solat raya tak apa ialah kita duduk sini misalnya kita menghadap Qiblat sana kan belah timur kan Kelantan Tengganu, Pahang kan mayat tu ditanam di sana ketika kita semayang, berarti mayat tu di belakang kita bukan di depan kita solat raya tak apa tapi kalau yang hadir ataupun yang dalam kubur, kita mesti berada di belakang mayat. Kemudian macam biasa Imam Taghubir empat kali rukun dia, lepas ni kita, kita bahas rukun dia. Faham ni? Eh? Salat baik. Tak ada muskil bertanya tentang salat baik. Hmm. Ya oh, yang ni. Hadis ni. Oh, tentang hadis ni mazhab Syafi'i kata Allah Subhanahu wa taala hantar mayat najis tu ada dekat dalam Nabi. <gul> itu alasan dia. Tapi ditolak oleh mazhab Syafi'ilah. Masa saya daurah hadis tu belajar dia jawab mereka terhadap hadis ni kan apa dia yang punya apa jawapan terhadap hadis ni dia kata ketika tu Allah tampakkan mayat najis itu berada di hadapan nabi dengan sahabat itu alasan dia <laughs> ha ya yang masuk Islam itulah yang apa ni Jaafar bin Abu Talib baca Al-Quran surah Maryam tu lepas tu dia menangi tu dia masuk Islam Dia Kristian yang beriman dengan, dengan dengan dengan kitab Injil yang original lah. Ha. Lepas tu dia masuk hilam. Maka Nabi tahu dia dia, dia apa? Dia meninggal habis sembahyang, baik. Sebab tak boleh sembahyang untuk orang kafir, haram kemudian. Walaupun baik, walaupun budak-budak, uh, budak-budak orang kafir yang belum balik walaupun dia mengucap, tak boleh. Haram kemudian. Budak belum balik, budak kafir belum balik, dia mengucap, main-main lah mengucap. Ataupun dia serius ke, tapi dia belum balik, dia mengucap pun tak boleh kita semayang kalau dia mati. Sebab yang dikira uh, Islam tu ketika dia dah balik, dia mengucap, ah boleh. Tapi ditanamkan, tak boleh, disemayangkan tak boleh. Semayang tu doa, doa tu tak di doa untuk orang kafir. Aram kemudian. jadi dia selam waktu betul Nabi Semayang kan ok Semayang tidak sah melainkan selepas semayang dimandikan cara mendirikan semayang ialah dia tak bagi dalam bentuk apa ni rukun di sini saya bagilah dalam bentuk rukun rukun semayang kita yang biasa 13 kan rukun solat jenazah ada 7 yang pertama niat Sambil bertakbiratul datoul lah. Ini yang pertama dia bertakbiratul bertakbir ihram dalam keadaan berniat sembahyang ke atas mayat. Usalli fardhu, Usalli fardhu ala hazal mayat. Itu paling ringkas. Sah. Sahaja aku sembahyang fardu. Kifayah tak boleh sebut tak apa. Fardu ke atas mayat ini. Sudah nak menentukannya lelaki, perempuan, budak kalau kita tahu tak apa, kalau kita tak tahu nanti salah tak sah. Cukup sekadar sahaja aku semayang saja aku sembahyang fardu. Sebab dia memang fardu kifayah. tapi tak, tak perlu sebut lagi payah sebut benda apa. Ke atas sembahyang ini. Cukup. Waktu tak perlu sebab tu takbiratul ihram yang pertama. Dan tambahan di sini, dalam keadaan berdirilah bagi yang mampu berdiri, tak sah kalau dia mampu berdiri, dia duduk. Tapi kalau dia sakit, dia uzur, dia boleh duduk. Lah. Kalau dia tak, dia tak boleh duduk, dia boleh baring. Tapi kalau mampu duduk, wajib duduk. Mampu berdiri, wajib berdiri. Tak sah kalau dia duduk atau baring. Maknanya kat situ dia dah ada tiga rukun. Eh, yang nombor satu, Roman tu daripada tiga rukun niat, takbiratul ihram dan berdiri. Yang kedua selepas apa takbir kedua, dua tangannya diletakkan di atas dadanya sunatlah sebagaimana sembahyang biasa. Kemudian membaca al-Fatihah. Tak ada doa-doa istiftah pun ada. Al-Fatihah. Hmm. Di atas dada ni ni maksud bukannya macam sedara semayang tu. Macam biasa kita semayang. Di bawah sikit pada dada, atas pada pusat. Bukan maksud atas dada tu, ni atas pada dada tu. Faham? Dalam bahasa syafi maksud atas dada tu sini Macam kita semayang biasa, tengah-tengah. Nak tak atas tu pun tak apa. <laughs> Kalahan nafi bawah besar. Macam biasa, macam biasa. Kemudian membaca al-fatihah. Ini hukum hukum al-fatihah ni sama lah macam hukum hukum kursmayang yang tidak bahasian dalam turkish mayang dulu. Tak, tak mampu baca al-fatihah, baca mampu baca separuh baca sepawah. Tapi diulang lagi sehingga cukup bilangan huruf dalam fatihah tak mampu juga taruti baca Al-Fatihah, baca zikir-zikir, doa-doa apa-apa yang dihafal sejumlah huruf dalam Al-Fatihah. Itu hukum dulu punya lah. Sama je maknanya, khaifat baca al Apa Yang ketiga, apabila Al-Fatihah telah sempurna, dia bertakbir untuk kali kedua dalam keadaan mengangkat kedua tangan hingga ke cuping telinganya. Angkat nah, tangan ni senang Kemudian diletakkan kembali tangannya ke atas dada sunnah juga. Kemudian seterusnya dia membaca selawat dengan mana-mana lafaz selawat yang paling afdal ialah selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tayy akhir tu. Sebagaimana yang telah disebut dalam bab hukum-hukum sembahyang. Takbir pertama, hamil takbir tu berdiri niat, kemudian baca Fatihah, kemudian takbir kedua, baca takbir ni baca selawat nabi. Sebaik-baiknya selawat Ibrahimiyah itulah yang ada Uh, Wa'ala Ali Sayyidina Ibrahim Wa'ala Sayyidina Ibrahim Sampai habis Kemudian takbir Untuk kali ketiga dan berdoa Untuk mesti mati selepas takbir tersebut Ini adalah tujuan paling besar sembahyang mayat Takbir yang ketiga Doa Al-Bukhari mereka daripada bertalha bin Abdullah bin Auf katanya aku telah sembahyang jenazah di belakang ibnu Abba radhiyallahu anhu lalu beliau membaca surah Al-Fatihah kemudian dia berkata hendaklah mereka mengetahui bahawa itu adalah sunnah Maksud sunnah di sini ini bukan sunnah apa ni yang hukum mananya nabi apa yang nabi lakukan pengertian sunnah dari segi hadis bukan pengertian sunnah dari segi fiqah. Anasai meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Abu Umamah bin Sahar dia Allah bahawa salah seorang sahabat Nabi itu telah memberitahu kepadanya sesungguhnya cara sembahyang jenazah menurut as-sunnah ialah imam bertakbir. Menurut as-sunnah ni maknanya bukan hukum ni sunat eh? faham. Menurut cara Nabi. Jadi Nabi sunnah Nabi tu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang dan yang lain-lain harus namanya sunnah tu apa yang Nabi lakukan sama ada segi perbuatan percakapan atau apa-apa penetapan dah bahas kan pengertian sunnah yang dimaksudkan di sini menurut as sunnah tu menurut, menurut cara Nabi lakukan dan apa yang Nabi lakukan termasuklah benda yang fardu juga yang wajib juga ialah imam bertakbir kemudian membaca fatihah selepas takbir pertama secara pertama secara yang hanya didengari oleh dirinya Kemudian berselawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikhlaskan niat ketika berdoa kepada jenazah di dalam takbir-takbir tersebut, kemudian memberi salam dengan pelan. Sekurang-kurang lafaz doa ialah Allahummarhamhu cukup. Itu paling minimum. Rukun, eh? rukun selepas. selawat. Rukun pertama tadi niat berdiri Lepas fatun takbiratul ihram, niat tiga dah, fatihah empat, selawat. 5. Membaca doa ruku yang ke-6. Sekurang-kurangnya doa Allahummaghfirlahu. Allahummarhamhu. Di sini Allahummarhamhu ataupun Allahummaghfirlahu. Ya Allah ampunkan mayat ini. Hu untuk lelaki, ha untuk perempuan. Allahummaghfirlahu. Kalau yang panjang nanti depannya ada. Paling sempurna ialah berdoa dengan doa yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tamanya hendaklah dibaca dengan doa ini, Allahumma ihyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghir wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam. Wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Ya Allah ampunilah orang yang hidup dan orang-orang yang mati di kalangan kami Orang yang ada bersama kami dan orang yang tiada bersama kami Orang muda dan orang tua di kalangan kami Serta lelaki dan perempuan di kalangan kami Ya Allah sesiapa yang kamu biarkan hidup di atas kalangan kami Di, di kalangan kami Maka hidupkanlah dia di atas Islam Yang menghayati ajarannya Dan sesiapa yang kamu matikan di kalangan kami Maka matikanlah dia dalam keimanan Atatur Mizi dan Abu Dawud Kemudian membaca doa. Doa kedua. Yang dibaca selepas doa pertama di atas. <Sessim> Allahumma hazah abduka. Wa benua abdaika. Ya Allah inilah hamba lelaki-mu dan anak kepada dua hamba-mu. Jika mayat tersebut adalah perempuan. Maka dibaca dengan. <Sessim> Allahumma hazihi amatuka wa benatu amatika. Kalau abdul lelaki. Kalau dipakai lelaki. Dia Isim syarah itu hazah abduka. Kalau yang perempuan hazihi. Amma tukang. Ini ada lagi doa yang, yang lebih masyur lagi di belakang ni. Ini boleh juga kalau nak buat. Kemudian dia hendaklah menyambung doanya, kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha, wa mah wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha, ila zulmati al-qabri wa ma huwa laqihhi, kama yashadu an la ilaha illa anta wahdaka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni nazala bika waanta khairun man zulim Bihi Wa asbah faqiran ila rahmatika Wa anta waniyun an azabihi Wa qad jikna ka raabibina ilayka Shufa'a ala Allahumma in kana muhsina Fazid fi ihsanihi Wa in kana musyia Fatejawaz anhu Wa laqqihi birahmatika Munqih fitnat al qabr wa azabah, wafsa fi qabrhi, wajaf al arz an jambihi, wallaqhi bi rahmatika amna min azabika, hatta tabaghuhu ila jannatika ya rahman rahimin. Dia telah keluar daripada kesesakan dan keluaran dunia daripada orang yang disayangi dan yang mengasihi dia menuju kegelapan kubur serta segala apa yang akan ditempuhnya. Dia adalah orang yang menyaksikan bahawa dari Tuhan melembikkan engkau yang maha esa dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan engkau Sedangkan engkau lebih mengetahui tentangnya Ya Allah sesungguhnya dia telah menjadi Tetamu engkau dan engkau adalah Tuan Rumah Yang paling baik Dia sekarang telah menjadi Seorang yang memerlukan Kerahmatan Engkau sedangkan engkau tidak perlu untuk mengazamnya Sesungguhnya kami datang kepada engkau dalam keadaan cintakan kepada engkau Dan menjadi pemberi syafaat kepadanya Ya Allah jika dia adalah seorang yang melakukan kebaikan maka tambahkanlah kebaikannya Dan seterusnya dia adalah orang yang melakukan kejahatan maka ampunkanlah dia Berikanlah kepadanya keretaanmu dengan sifat rahmat yang ada padamu Peliharlah dia daripada fitnah kubur setelah azamnya Lampangkanlah kuburnya, ruangkanlah Ruangkanlah bumi di antara daripada menghimpit tubuhnya berikanlah kepadaNya keamanan daripada menerima azammu dengan sifat rahmatMu sehingga engkau menghantarnya masuk ke dalam syurgamu wahai Tuhan yang penyayang. Sekiranya tersebut adalah kanak-kanak maka doa yang dibaca sebagai ganti kepada doa kedua di atas ialah Allah Majalhu Faratan diabwahi wasalafan wa dzukhra. wa'izatan wa'tibaran wa syafi'an wa saqil bihim mawaazinahuma wa, ah. bihi wa afrigh as-samra 'ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahum ya allah jadikanlah ia sebagai orang yang mendahului ibu bapanya ke syurga khazanah pengajaran dan pemberi syafaat kepada mereka beratkanlah dengannya timbangan amal kebaikan mereka Limpahkanlah kesabaran di dalam hati kedua mereka Janganlah engkau jadikan fitnah kepada mereka Setelah kematiannya Janganlah engkau menahan pahadannya daripada Dua mati oleh keduanya Doa-doa ini diambil oleh Imam ash anhu Daripada himpunan-himpunan hadis Dan kemungkinan dia menyebutnya dengan makna Tidak dengan lafaz yang asal daripada Nabi Walau bagaimanapun para sahabat Para ashabnya Iaitu ulama-ulama syaf, Telah menerimanya sebagai doa yang baik Untuk diamalkan Maksudnya secara lafaz mungkin tak di di, di di di di lafazkan oleh Nabi tapi secara makna yang diminta oleh Nabi dikumpulkan oleh masyayikh dijadikan doa itulah Hadis yang paling sahih dalam bab doa ini ialah hadis rukukah Muslim daripada Abu Hanifah yang katanya, Rasulullah SAW telah sembahyang ke atas satu jenazah dan aku telah mendengar baginda berdoa. Allah fi llaahu warahmu wa aamfihi wa aafu wa akrim nuzulahu wa sya'madukalahu wa asilhu bilma'i wal sadz wal barad. Wa minal min khataya kama yunaqi sabul abdal min al danas, sabul abyadu min al danas. Wa Wa'abdiluhu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahlihi wa'zawjan khairan min zawjihi wa'adikhiluhu jannata wa fitanat al-qaburi wa'adzab al-nad Ya Allah ampunlah dan rahmatilah dia, afiatkanlah dia dan ampunkanlah dia, muliakanlah tempat persinggahannya dan ruaskanlah tempat masuknya Basuhkanlah dia dengan air saji dan embun, sucikanlah dia daripada segala kesalahan, bagaimana disucikan pakaian putih daripada segala kotoran gantikanlah rumahnya dengan rumah yang lebih baik ahli keluarganya dengan ahli keluarga yang lebih baik dan pasangannya dengan pasangan yang lebih baik masukkanlah dia ke dalam syurga dan pelihara dia daripada filna kubur serta azab neraka Allah berkata aku bercerita-cerita supaya mayat tersebut adalah diriku kerana doa Rasulullah SAW kepadanya jadi banyak Nabi semayang jenazah banyak orang jadi dalam apa banyak-banyak jenazah lain-lain doa Nabi baca jadi yang paling sah yang paling dipilih inilah doa ni hafalkan yang ni lah sekurang-kurangnya tadilah dia kata fil lahu warhamhu itu paling pendek. Ulanglah sepuluh kali ke supaya selagi imam tak takbir lagi baca Allahu fil lahu warhamhu. Dan hu ni akan bertukar jadi ha, ha alif kalau perempuan Allahu ma fillaha warhamha wa afiha wa afu anha. Semua ha-ha lah kalau perempuan. Kalau ramai hum. Allahu fil lahum warhamhum wa afihum wa afu hmm. Kalau boleh hafaz semua sampai habis tu lagi bagus. Tapi biasanya tak sempat pun baru setengahnya imam dah takbir untuk takbir yang keempat. Yang ke 7 kemudian bertakbir untuk kali keempat dan berdoa selepasnya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la wa fir lana ya Allah janganlah kamu halangi kami daripada mendapat pahalanya dan janganlah kami Terfitnah selepas kematiannya ampunilah kami dan ampunilah dia Abu Daud daripada Nabi SAW ini yang setelah takbir yang keempat kemudian yang ke 5 di sini maksudnya rukun yang ketujuh kemudian memberi salam dengan dua kali salam Yaitu ke sebelah kanan dan sebelah kiri, segalanya salam dalam sembahyang-sembahyang lain. Yang pertama itu wajib. Yang kedua, sunat. Al-Baih Hakim berkata dengan sanat yang baik kepada Abdullah bin Masyarakat. Kemudian dia berkata, Rasulullah SAW melakukan salam ketika sembahyang jenazah. Sebelumnya salam dalam sembahyang biasa. Tengah berdiri tu lah, tengah tiam tu. Habis doa tu salam. Imam berkata, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun salam. Berdasarkan nyatan dia tadi anda daripada tiba haus semua jenazah dilakukan dalam keadaan berdiri oleh itu ia tidak ada rukuk sujud dan duduk Okey kalau masbuk macam mana? Hmm Bagi masbuk macam macam macam, -macam sembang-sembang kita kita masbuk macam sembahyang biasalah kalau kita masuk-masuk, imam dah dua kali takbirkan. Kita masuk-masuk, kita takbir, kita baca fatihah. Dan tak habis baca fatihah, imam dah takbir untuk yang ketiga misalnya. Kita ikut takbir juga, lepas tu baca selawat. Lepas tu imam takbir yang keempat, kita bawa takbir yang ketiga. Lepas tu imam salam, kita takbir lagi lah. Selesaikan lah kita punya empat takbir tu. Walaupun mayat sudah pun diangkat, tetap sah. Semayang jenazah kita. Faham? Kalau kita bertakbir tu takbir eh, mananya imam dah takbir yang apa yang yang ketiga kita baru masuk kita baca fatiha tak sempat baru tengah tengah baca fatiha imam dah takbir lagi kita tinggalkan fatiha kita takbir Ik imam selawat kita buat kita punya urutan tertib kita lah imam salam itu selesai kalau takbir lagi dua takbir takbir lagi dua baca doa takbir ketiga baca doa keempat baca doa baru salam walaupun mayat sudah diangkat misalnya. Kita tengah dua takbir lagi, tak selesai. habis semayang jenazah lagi. Masih sah semayang kita. Tapi kalau sampai-sampai, dah salam dah pun, dah habis mana habis semayang, maka disunatkan untuk kita semayang atau kubur. Tak perlu kita, eh nanti, nanti, nanti, nanti, nanti. semayang lagi ni. Kita kena nak semayang dulu. Ha, tak disunahkan. Yang disunahkan ketiga, atau kubur. Dah ditanam, kita pergi. Bila dah tanam semua, kita pun baris di belakang mayat tu, Imam seorang kalau kalau beramai lah Lepas tu makmum Kalau seorang seorang seorang Sebab itu Itibak kepada Nabi lah Nabi pernah semayang dah terkubur Ketika Nabi dapat tahu kata orang tu Dia dah habis selesai semayang jenazah Jadi Nabi semayang terkubur Bukan semayang terkubur Tak ada sejuk, tak rokok, tak kubir dia Tidak disunahkan untuk kita mengulangi Salat jenazah kalau kita sudah semayang. Katakanlah contohnya kita tak ada orang ni. Kita yang mandikan, kita yang kapankan. Kita you know, tak ada orang lagi. Kita pun dalam keadaan tertentulah kan. Di satu kawasan macam mana, perang ke apa. Kita pun semayangkan. Tiba-tiba baru datang empat lima orang. Nak semayangkan tu. Jadi kita tak disunakan untuk ikut dia berjemah. Salat jenazah. Dan setengah orang-orang kata khilaful Aula, Cukup sekali saja. Semayang, jenazah. Tak macam semayang lain. Kalau semayang itu disunahkan tu ulang jadi jadi solat sunat. Ini, kalau ni tak ada. Mengebumikan. Mengebumikan yang empat. Semayang selesai ya? Eh? Semayang jenazah? Ada masalah semayang jenazah? Hmm? Adalah kesunahan-kesunahan semayang jenazah tunggu sampai 40 orang selagi mayat tak busuklah. kalau mayat dah nak busuk mana kita cepat-cepat semayang lah walaupun tak cukup 40 orang sefadilat so, dia 40 orang dapat syafaat lah. dapat syafaat syafaat dalam kitab-kitab adalah kita kata yang panjang lebar kelebihan-kelebihan disolatkan 40 orang ataupun 100 orang dapat syafaat syafaat itu pertolongan doa lah. kemudian Mayat itu ha kedudukan, mayat itu kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri Ataupun boleh juga kaki sebelah kanan, kepala sebelah kiri Tapi yang sepatutnya sebaiknya kepala sebelah kanan Boleh dulu, tak ada masalah Kemudian imam, kalau ketika dia jadi imam, kalau lelaki dia duduk dekat dada, kalau perempuan dia duduk dekat pinggang Faham eh? Kalau siapa jadi imam lah, dia tolak tu lah semua jadi imam, main jenazah. Maka, kalau mayat tu lelaki berdiri dekat ada. Kalau main mayat tu perempuan berdiri dekat pinggang. Imam lah. Dan disunatkan sah tu 3 sah. Kalau, kalau lebih lagi 7 sah. 9 sah. Ganjil-ganjil lah. Kemudian, laungan untuk salat jenazah bukan dikamatkan. Tidak disunahkan untuk dikamarkan. Lawangan dia. as jamiah, rahimakumullah. Itu yang ringkas. Ada yang panjang lagi dia buat. as-salatu ahazir minya, rahimakumullah. Panjang-panjang tu kan? dia buat. Tapi yang paling ringkas, as jamiah. Itu paling ringkas. Paling tidak sebut tu maknanya kita pun lah untuk pergi semayang, tu solat jenazah. Jenazah berada di hadapan, kemudian kita menghadap kiblat, jenazah itu di depan. Imam, itulah kepala belah kanan, kaki belah kiri. Ataupun kak, boleh juga kalau kaki belah kiri kanan, kepala belah kiri. Tapi sebaik-baiknya kepala belah kanan. Ha, ada setengah orang dia nak membezakan antara lelaki dan perempuan, dia terbalikkan. Kalau biasanya lelaki dia buat kepada belah kanan, kaki kiri. Kalau perempuan dia buat, ha, itu tengok pada tempat lah. Tapi itu bukan satu kewajipan dan sebagainya. Mana-mana boleh, duduk boleh. Dan boleh disemayangkan uh, dua, tiga mayat sekaligus. Dua, tiga, empat, lima, sepuluh mayat kan ada. Semayang sekali, sepuluh sekali, semayang saja sah. Dengan syarat niat itu hendaklah disemayangkan ke, ke atas semua mayat. Jangan menentukan bilangan. Kalau menentukan bilangan Salah bilangan, maka tidak sah yang semuanya. Sebab katakanlah mayat tu ada 10. Dia kata, sahaja aku solat uh, atas mayat yang 8 orang ni kerana tak tahu. Kebetulan ada 10 mayat. Tak sah semayat semua. Sebab tak tahu 8 yang mana satu. Yang mana yang tertinggal. Tadi ada nak pastikan yang mana satu. Yang ini maksudnya kena ulang balik solat semula. Jadi niat sahaja semayat atas seluruh mayat ini. Cukup. Seluruh ataupun semua mayat ini, cukup tak perlu nak tentukan bilangan. Kalau pasti tak apa ada sekian, dua tu, dua tiga tu, oh, sepuluh, okey. Tengah tengah semuanya muncul satu lagi. <laughs> apa lagi? Tentang apa? Bhai yang gugur tu nanti ada 14 perlu dia dibahas perlu yang mana yang perlu disemayam perlu dimandi perlu macam mana tak perlu disemayam perlu dimandi kapan ada list kena ni. campur sekali pun tak apa. Hmm. Nak buat asing-asing pun boleh tapi nak buat sekali pun boleh. Jadi mesti berlaku dalam perang kan. Perang tu susu, -susu semua sekali jalannya. kalau ada perempuan yang meninggal pun sekali jalannya. Jadi home tu mereka tu termasuklah huma dua orang termasuk laki dan perempuan. Home pun kalau ada satu orang lagi dua perempuan atau satu perempuan dua laki ataupun tiga laki tiga perempuan bila lafaz home tu dah memadai untuk laki dan perempuan. Kalau perempuan sahaja ramai honna tak boleh home honna. Seperti mana ha tadi kan? Hu laki ha sama perempuan. Kalau semua perempuan, tiga atau lebihlah, Jadi dipanggil panggil hunna. Allah ma'afir lah hunna. Allah mar ma'afir lah hunna. Hunna hunna semua tukar. Kalau hum tu, untuk lelaki dan ataupun lelaki dan perempuan campur. Kalau dua, huma. Lelaki dan perempuan, dua perempuan atau dua lelaki atau satu lelaki, satu perempuan, huma. Allah ma'afir lah huma. Allahummarhamhuma wa fillaahuma huma huma huma huma, huma semua. belakang ni gantikan hu dengan huma kalau perempuan ha ni kelas belajar nak surau datanglah air abu lepas Isyak hmm. hmm mayat kalau kalau mayat tu dia dia lahir bersuara Lahir-lahir bersuara atau bergerak. Lepas mati. Maka wajib dibuat semua-semua ni. Empat-empat perkara ni wajib lah. Cikgu, cikgu kalau dia lahir dah mati. Itu tak wajib semayang. Tapi mandi kapan tanam wajib. Semayang je tak wajib. Tapi kalau yang itulah Ada buat keguguran di belakang ni. Kalau dia gugur yang belum belum sebelum 4 bulan. Tak wajiblah lah. Cuma disunatkan je untuk bungkus atau tanam. Benda tak ada apa pun, darah dengan daging-daging je. Jadi tak tak wajib tanam lah, tak wajib bungkus, tak wajib tanam. Sunat je. Tapi kalau selepas 4 bulan, ha, maka ditanam. Tapi tak perlu semayang. Dah bentuk kan. Biasanya dalam 4 bulan tu dah ada dah bentuk dah. Ruh pun dah ada. Betul tu mati dalam tu, gugur misalnya. Maka dibungkus dan ditanam. hancur-hancur maya yang aksiden dengan ha. dikumpul-kumpulkan dia punya segala serpihan-serpihan daging dia tu kalau dia, maknanya dia kalau dia masih lagi ada harapan untuk dimandikan atau ditayamumkan, baru boleh kita semayangkan tapi kalau dia tak boleh dimandikan dah dah hancur dah dah, dah, dah, dah kelumat dah tak boleh dah untuk memungkinkan untuk dia dimandikan atau ditayamumkan. Maka tak wajib sesuai yang tanam dia. Sebab dia kena mandikan. Syarat dia kena dimandikan. Kalau ada air, kena kalau tak ada air, kena tayamumkan. Ini kalau dah hancur semua, muka dah tak ada, tangan dah ada. Nak tayamumkan dah tak boleh dah. Maka mayat yang terbakar hangus nah di boleh ke tengoklah kalau doktor kata boleh dimandikan mandikan lah. tengok nanti ada ada apa arahan daripada doktor juga kan tak boleh ni tak perlu dia tengok terbakar sampai hangus runtung hitam tu ah, tu macam mana lah tu kalau terbakar sikit melecur sana sini masih lagi ada harapan untuk dimandikan atau ditayamumkan mandikan atau dia punya apa qaid ataupun syarat untuk disemayamkan mestilah suci dan suci nyamayah itu kendalah dia dimandikan atau ditayamumkan kalau tak ada air. tapi kalau dah tak boleh tayamumkan dan tak ada dimandikan maka tak wajiblah lah semayang tanam je lah. dan juga orang mati syahid lah nanti ada hukum tersendiri untuk mati syahid maka dia tak boleh dimandikan haram dimandikan haram pun dimandikan terus disemayangkan dan ditanam dengan baju-baju dia yang berdarah-darah tu itu khusus untuk orang mati syahid itu, Tapi syuh, syahid dunia akhirat lah. Syahid yang berjuang, berperang Demi untuk menegakkan Kalimah Allah dan mati ketika berperang Bukan mati dah balik Setelah balik dalam, dalam perjalanan Mati tu pun bukan syahid Dunia akhirat Dia mati ketika Itu ada bab khusus, bab syahid di belakang Malah sekali sebelum kita buat Jamuan Cepodok kita Katam kitab ni ada belakang tu. Bekong lah dalam surat 317 Hukum keguguran dengan orang mati syahid 317 Lepas tu ada lagi Tentang menjarah kubur Adab-adab sejarah -adab kubur selesai Katam Seminggu dua lagi kot tengoklah. Ni kita ada lagi satu tajuk ni mengkebumikan tak payah kan Tak payah kan ni dulu, eh. Cukup ada lagi tentang masalah tentang sembahyang mayat. Tanam. Anggota-anggota kita sebaiknya sebaik tanam, kita potong rambut pun disunatkan untuk tanam. Potong rambut, potong kuku, potong bulu ketiak, potong bulu kemaluan kita sunatkan untuk kita tanam. Ambil tanam. Sunat hukum dia lah. Jumpa tangan orang kat tepi jalan kan, ambil tanam. Hmm. Tayamum macam saya. Menayamum ke mayat. Orang tayamumkanlah. Kita kita tepuk debu, kita sapu kat muka dia, kita niat untuk tayamumkan dia, lepas tu kita capur kat tangan dia selesai. Nak semua dia niat, dia tak leh niat dah, dia <tuh> mati dah. <tuh> Okay, ada lagi masalah salat jenazah. Dia tanya, apakah ada perbezaan ataupun kelebihan Sekiranya kita ikut solat jenazah antara orang yang soleh ataupun orang yang fasik? Allah Walam, tak jumpa lagi. Tapi itulah dia Dari segi kata apa? Dari segi dari segi zahirnya, mana nya di ketika hidup lah kan, ketika hidup. Kan dalam Al-Quran itu Allah kata, amanu wa qunu ma Kita diperintahkan untuk bersama-sama dengan orang yang, Siddiq, Siddiq ini, Siddiq ini orang yang benar lah, Yang soleh lah. Jadi ketika dia mati pun, Kalau nak dikiaskan lah, Allah Alam ni saya tak tahu lagi, Ini saya rasa lah. Tapi ada kelebihan tertentu tu, Allah Alam tak jumpa lagi. Hadis mengatakan bahawa siapa yang, menghadiri solat jenazah bagi orang yang soleh, pahala dia sekian, sekian, sekian sekian. Beri. tapi kelebihan menghadiri solat jenazah tu banyak lah. banyak kelebihan dia lah jadi kita kalau ada kesempatan kita buat semua kita, kita, kita tengok lah, kalau untuk mandi kan biasanya khususlah lah orang tertentu semayang, iringi jenazah kita ikut lah ada pahala besar tu, banyak dalam fadilah amal banyak ada baca kelebihan-kelebihan menghadiri solat jenazah dan mengiringi jenazah dalam fadilah amal tu dulu banyak-banyak kelebihan di situ di sini ditak ditak cakap kan hmm ah ha, ni dah kita masuklah cara nak tanam nombor 4 menguburkan mayat <laughs> okey lepas kita dah apa dah semayang kita pun bawaalah pergi ke kubur nanti ada tu, mengiringi jenazah sambil kebua tu di dalam bak seterusnya, adab-adab dan bida'ah ketika mengiringi jenazah seminimum cara yang wajib dikebumikan mayat ialah dikebumikan dalam lubang yang boleh menghalang daripada timbulnya bau dan tidak boleh digali oleh binatang-binatang buas serta dalam keadaan menghadap kiblat, ini tiga yang paling minimum dalam mananya tak kira lah, yang penting dah ditanam bau busuk mayat tu tak akan dibau ketika kita lalu kat situ lah kalau kita, maknanya dia kena dalam lah kalau tak dalam, nanti dia berbau ataupun binatang-binatang tidak -binatang, bau mayat, bangkai dia akan kuit, ha, boleh dia kuit-kuit dia boleh kuit sampai dia makan mayat tu lah ha, itu tak boleh, kita kena dalam sampai dia pun tak akan nak kuit lah Kemudian menghadap kiblat. Maksud menghadap kiblat di sini itulah dada dimarah diiringkan di, di meringkan ke lambung kanan. Mana kanan tu dada di muntan kepala ini menghadap kiblat. Cara yang paling sempurna ialah yang pertama ditanam dalam kubur yang dalam. Ukurannya ialah setinggi seorang lelaki yang sederhana yang sedang-sedanglah tak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek ditambah dengan panjang kedua tangannya yang diangkat ke atas luasnya pula ialah sekadar satu hasta sejengkal maknanya orang yang kubur tu dia dah geli, -geli dia diangkat tangan lah dia tangan macam ni kalau dia punya tangan ni dah, dah sampai cecah kepada yang atas tu ha, dia cukup dalam lah tu ada yang kata 6 feet under, 7 feet under, 7 hasta, 6 hasta, macam-macam. Luas dia di sini, 1 hasta dan 1 jengkal. 1 hasta, ni lah, tambah lagi 1 jengkal, 6 sah ni. Ha. Tapi ada yang buat besar lagi lah. Ha. Lepas tu dia ada dua jenis nanti dia beritahu. Ada satu dia panggil liang lahat, satu liang syak. Ha. Dia buat dibahas nanti. kalau itu, nak dia punya dalam kitab lain dia kata, semaknanya ada orang boleh duduk dalam tu sambut mayat, dua orang dan mayat tu sekali boleh masuk ah ha, itu yang luas dia, maknanya ada dua orang boleh, boleh duduk tunggu dalam kubur, kemudian mayat tu bila dihulurkan, disambut oleh dua orang tersebut dia gunakan dengan, dengan kaki ha, jadi kalau dah besar tu, maknanya dua orang lagi duduk dalam tu, mayat lagi yang tak, tak muat maknanya belum cukup luas lah tu sebab disunatkan ahli keluarga yang paling dekat dengan mayat duduk dalam kubur tu menyambut mayat yang dihulurkan daripada atas lah. jadi kalau tak luas, tak cukup luas mana boleh nak muat sampai tiga orang tu walaupun dia berdiri, mayat tu lagi dia nak tu, dia nak letak mayat tu, dia nak naik lagi dia sekurang-kurangnya dekat kiri kanan dia tu ada ruang lagi untuk satu orang berdiri belah kiri, satu belah kanan mayat tu letak tengah-tengah lah, luas dia pernah tak pernah eh ha. siapa pernah pergi tanam pergi kubur biasa tu dia sekarang dah ada dah orang yang kita uh, upah untuk gali kubur dia dah tahulah standard <coughs> untuk bersama untuk digali <coughs> Abu Dawud dan Atur Mezi beliau berkata maksud beliau di sini Atur Mezi Hadis Hasan Sahih meriwayatkan daripada Hashim bin Amir radhiyallahu anhu daripada Rasulullah s.a.w. bahawa baginda bersabda mengenai para syuhada Uhud Ihfiru wa ausi'u wa ahsinu Gadikanlah kubur dan luaskan serta perelokkannya. Yang kedua wajib diletakkan mayat di atas bahagian kanannya dengan menghadap ke arah kiblat. Contoh idahlah lambung kanan disengketkan, digiringkan dada menghadap kiblat jika mayat tidak menghadap ke arah kiblat dan tanah telah tertimbus maka wajib digali semula untuk dihadapkan ke arah kiblat. ini sekiranya mayat tersebut ditadakan belum berubah berbau busuk disunatkan agar pipinya dikenakan pada tanah yang tanam-tanam tu -tanam semua jahil-jahil tiba-tiba yang alim-alim bau sampai eh dah tanam dah dah macam mana kau tanam tegak macam ni dah kuih balik kena, wajib korek boleh. Tapi kalau dah 3 hari baru datang, siapa yang tanam? Macam mana kau tanam? Tegak. Tapi kalau kita kasa dah mayat pun dah busuk dah, maka tak haram. Hukumnya haram, tak boleh digali. Tapi kalau masih belum busuk, wajib digali, di disengitkan mayat tu untuk mengatakan ke Dan disunahkan pipi bukak lah, balutan muka tu nanti, dibuka dan pipi tu ditarik sikit bagian pipi, biar pipi tu kena tanah. Ambil tanah letak sikit bawah pipi tu sebab dia tentu Kalau so, bahu dah kena jadi kepala, nak pipi nak kena nanti tak kena lah. Lainnya ambil tanah tu, sorok-sorok tanah tu bawah pipi dia lah. Biar pipi tu kena tanah. Sunat. Kau boleh. Benar Ini untuk lelaki lah. Perempuan dia tak perlu bunuh-bunuh semua. Yang ketiga, jika tanah dalam keadaan keras, maka sunat dibuat liang lahat dalam kubur tersebut. Ini berdasarkan hadis yang Muslim daripada Sa'abi al Bakar dalam bahawa dia berkata, ketika sakit yang buat kepada kematiannya, buatkanlah untuk aku liang lahat dan ditegakkan dinding batu-batu untukku, sebagainya yang dibuat kepada Rasulullah SAW. Liang <tuh> lahat ni, kubur tu kalau dalam bentuk iu kan. Kita tengok daripada sisi tepi lah, dalam macam U dia dekat tepi tu ha, kat tepi tu dinding belah tepi tu dia ada satu lagi ruang macam huruf apa nak sebut nak, tahu lah. nak kata L pun ada ah ha, macam L macam L lah Di dalam tu tiba-tiba bawah sekali belah tepi tu dia kuit lagi ruang untuk selitkan mayat bawah tu dalam keadaan muat lah bagi dia kalau dia mengiring lepas tu dia letakkan, sama sekali dia letak papan tutup tu. Apa tu? Tanah tu ditimbuskan. Maknanya tanah tu tak timbus ke atas mayat. Tanah tu tak, tak kena mayat lah, Sebab apa kalau keras, maknanya kalau timbus tanah poin keras tu atas mayat, mayat jadi hancur sakit. Sakit. Roh dia sakit. Ha, kalau kita mengkasari mayat, maka roh akan marah. Roh akan rasa sakit. Sebab tu ke dalam dalam kitab apa ni Bushra Kaib Imam Suyuti, dia kata roh ni ketika kita sedang menguruskan mayat ni, dia datang tengok dan siapa yang mengkasari mayat ni ketika mandi, ketika kapan ketika dia marah dia kata, janganlah kamu mengasari mayatku kerana aku merasai kesakitan terhadap kekasaran kamu jadi, kalau kita kalau tanah tu keras, ketika kita timbus kan, ambil pakai cangkul, pakai skop Humban kan? Temuk saja tu mayat tu kan? Tanah-tanah yang kerah lah. Sakit lah mayat tu. Hukum postmatum. Haram hukumnya, Kerana tidak boleh kita mencederakan mayat. Apalagi postmatum tu termasuklah dalam mencederakan mayat. Lah. Kecuali kalau dia tu mengandung dan diharapkan kumpulan yang sedang hamil yang sedang mengandung dia mati dan bayi yang di dalam kandungan tu diharapkan untuk hidup maka wajib untuk diberdah dikeluarkan bayi itu tapi kalau dah memang setelah diperiksa bahawa tidak ada harapan lagi untuk hidup memang dah bayi itu pun akan mati maka tak boleh kita bedah mayat tapi zaman sekarang dia bedah juga sebab insurans punya masalah Ah, menderma organ ni khilaf Menderma organ ni khilaf Ada yang kata haram ada yang kata boleh Tetapi Kalau ikut kepada hukum yang lebih kata Haram lah tak boleh lah. Ah. Cuma dia nanti ada satu Ketika sedang hidup Dan ketika mati hmm. Kalau orang tu hidup Dia nak mendermakan buah pinggang dia Kepada anak dia ke Pakcik dia ke isteri dia ke yang sedang sakit Ha, dengan, dengan keizinan dia jadi setengah ulamak kata boleh tapi kalau mayat dua pendapat, satu kata kalau mayat mengizinkan, boleh ha, tapi ulama yang setengah kata walaupun diizinkan pun, tak boleh sebab berpandukan pada hadis Nabi, Nabi melarang kita mencederakan mayat haram hukum dia ini kontemporari kontemporari maknanya terkini lah muasiraf maknanya sekarang-sekarang ni ulama-ulama buat apa? buat muktamar prima, conference kumpulkan ulama seluruh seluruh dunia. Bahasrah benda ni tak ada zaman Imam Syafie, zaman Imam Nawawi mana ada alat-alat. Nah, pun nak pindahkan organisme tak ada. Jadi ulama-ulama sekarang lah yang dia akan berbincangkan buat fatwa dan biasanya akan jadi dua pendapat, yang membolehkan dan yang tak membolehkan. Yang membolehkan lebih kepada ke arah kemanfaatan kemanfaat untuk orang lain. Yang tak membolehkan lebih ke arah larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencederakan mayat. Ha. Sebab tu bila membeli orang tu mati, bila mayat itu, jadi tidak menjadi milik sesiapa pun. Jadi tidak boleh orang tu untuk mengambil apa-apa daripada mayat tersebut. Tidak ada orang yang ada hak atas mayat. Lah. Siti Khadijah mewasiatkan kan, gunakanlah tulang-tulangku walaupun untuk jadikan anak-anak panah atau jabatan-jabatan untuk digunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Itu simbolik kepada dia punya apa ni tingginya, dia punya apa pengorbanan terhadap agama Allah. Allah tak perlu kepada tulang-tulang dan itu. <laughs> itu hanya ungkapan sebagai seorang yang betul-betul apa ni bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wataala itu ada dalam fikah ketemu saya baca juga lah buku-buku yang terkini ni kan. dari ada bermacam-macam hukum yang membolehkan dan yang tak membolehkan orang-orang hmm? yang hidup memakai kalau kita kita fikir sini kita memakai pakaian yang kita ambil daripada orang tanpa izin hukum dia haram apalagi kita pakai anggota-anggota orang yang mana kita tidak dia pun tidak ada layak untuk memberikan hak tu kepada orang lain bila asal hak tu dah dah hukum dia haram hukum dia tak halal maka memakai pun tak halal. Halal. Kalau asal hukum dia tu halal, yang kita pakai barulah halal. Kalau mengambil pendapat yang mengatakan bahawa tidak boleh. Tapi kalau yang kata ambil pendapat yang boleh maka dia pakai, maknanya hukum ni dia akan berpegang kepada ulama yang kata boleh itulah. Cuma bagi orang-orang yang apa, orang yang berhati-hati yang lebih ikhtiyat, kan. Khuruj min al-khilaf mustahab keluar daripada khilaf itu dipuji adalah baik maksudnya kalau ada sesuatu pertembungan antara dua pendapat yang mengatakan antara haram dan selainnya kita berpegang pada haram dan pertembungan di antara wajib dan selainnya kita berpegang pada wajib faham contohnya contoh ulama kan khilaf dari segi pakai nikab dalam mazhab Syafi'i sini walaupun mu'tamar mengatakan wajib tapi ada khilaf dalam mazhab ada juga imam yang kuat mengatakan hukum tak wajib. Jadi oleh kerana kita nak keluar daripada khilaf. Kita pegang pada wajib lebih selamat. Sebab apa kalau betul-betul memang wajib kita selamat. Kalaulah kalau tak akhirnya yang betul tu bukan wajib, yang sunat saja yang betul. Kita pun tak tak bersalah malah dapat pahala sunat. Kalau yang antara yang haram dan yang tak haram. Jadi kita lebih-lebih berpegang pada haram. Misalnya kalau betul-betul haram, kita selamat. Kalau tak haram pun kita tak ugi. Tak ugi. Faham? Macam dia kata haram hukum memindahkan organ. Kita pegang haram tak buat. Tapi kalau kalau hukum tu kata tak haram, boleh. Kita pun pindahkan. Jadi kalau kita tak ikut hukum yang kata boleh itu pun kita tak ugi apa pun. Dari segi zahir mungkinlah dengan menyedekahkan organ tu mungkin dia akan disambung hidup. Tapi kan ajal tu Allah Taala tentukan dia sediakan semua organ ke dia tak derma organ ke lah ajal dia dah sampai mati juga. Jadi kalau ada di antara khilaf ni kita untuk yang berhati-hati lebih baik kita pakai yang kalau yang haram kita utamakan yang haram dan kalau ada yang wajib kita utamakan yang wajib. Tahu eh? tak? <tuh> Mana? Yang lahat Yang lahat ialah rongga yang dibuat daripada dinding kubur Dengan kadar keluasan boleh ditelusi Dan diletakkan mayat di dalamnya Kemudian mulut lubang tersebut Dimuatkan dengan batu-batu yang halus Supaya tanah tidak runtuh ke atasnya Yang letak lah Tapi sekarang ni dia pakai papan je Dia letak papan kat situ senang sikit Ataupun letak uh, disusun susun batu Lama lah pula kan Papan sekejap saja yang penting bila kita timbul tanah nanti tanah tu tak kena dekat mayat tu lah dia jatuh dekat tanah jugalah so, mayat tu dah kerja selit dekat, dekat, dekat lahat tu itu yang lahat lagi satu sekiranya tanah kubur dalam keadaan lembut tanah biasalah, maka sunat dibuat lubang kubur secara syak maksud syak ialah lubang yang diteng, dibuat di tengah-tengah bahagian kubur dengan kadar boleh dimuatkan mayat di dalamnya dan dibina di kedua belah lubang tersebut dengan batu-batu atau seumpamanya Kemudian diletakkan mayat dan ditutup dengan batu-batu halus. Kemudian ditumbuskan dengan tanah. Ini pun dia pakai plywood juga. Dia yang U tadi, dia tak buat kat tepi tu, dia buat kat tengah-tengah. Ha, kecil dia tengah-tengah tu. Di luas macam ni kan, katalah macam ni. Lepas tu tengah-tengah tu dia buat. Semua-mua untuk ketika kita ngiringkan mayat tu menghadap kiblat, letak dari situ cukup-cukup. Lepas tu orang akan letak plywood tu. Ini ha, ni kata batu, nak tabur dua batu. Nanti bila dia timbuskan tak menimpa mayat tu lah kan. Sekarang ni letak flavourlah tu. Itu dipanggil sharp kalau tanah lembut. Lepas tu timbus dua caralah. Yang kelima, yang keempat disunatkan agar mayat ditarik daripada bahagian kepalanya setelah diletakkan berhampiran dengan kubur untuk dikemukkan. Kemudian dihulurkan dengan perlahan ke dalam liang kubur. Abu Daud meriwakan dengan sana yang sahih, Abdullah bin Yazid Al-Khattami Al-Sahabi telah masukkan akhari ke dalam kubur dari arah dua kaki kubur dan menyatakan ini adalah sunnah. Disunatkan agar mayat ditarik dari bahagian kepalanya setelah diletakkan berhampiran dengan kubur untuk dikebumikan. Kemudian dihulurkan dengan perlahan ke dalam yang kubur. Betullah. Cuma hadis ni. Dari arah dua kaki kubur dan menyertakannya Rasulullah. Dan disunakan kepada seorang lelaki yang paling akrab dengan mayat supaya turun ke dalam kubur untuk meratakan tanah di dalamnya. Dan disunakan kepada orang yang meletakkannya ke lubang lahat berkata Bismillahirrahmanirrahim. Dua orang yang akrab yang rapat dengan mayat duduk tunggu di bawahlah. sambut mayat tuan. kan. Dengan nama Allah berdasarkan sunnah Rasulullah kerana mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu Abu Daud dan At Tirmizi meriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan mayat di atas kubur baginda berkata bismillahirrahmanirrahim ala wa ala sunnahir rasulillah dengan nama Allah berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tambah sekali <coughs> Hukum-hukum tentang buat binaan, apa semua itu nanti ada lambak seterusnya. Buat Kubah, buat, apa? buat binaan suku bu, kan sukubukan, itu nanti bab seterusnya. Orang yang mati di atas kapal laut dan susah untuk mendapatkan daratan, boleh dilemparkan ke dalam laut dan diikat dengan batu supaya dia berat ataupun beban agar dapat dapat tenggelam jika untuk mendapatkan kenderaan ataupun apa-apa yang boleh membawa kepada ke darat maka tidak boleh dilemparkan ke dalam laut. Misalnya kapal tu tengah-tengah laut. Waktu tu nak sewa helikopter ke bot kecil nak pergi tak ada. Simpan tunggu bau busuk busuklah kan. Nah, maka boleh dilemparkan ke dalam laut dengan diikat dengan batu supaya tenggelam. Ha. <laughs> Apa nanti kubur-kubur yang setelah nanti dulu, itu dambab ni dia, kubur ni ada dua jenis, satu tanah wakaf dan kedua tanah sendiri kalau tanah wakaf nanti setelah mayat tu dah berdah geput dah habis dah, maka boleh di tanam mayat yang baru Ketempat mayat yang lama. Dengan syarat dia dah tutup-tutup reput lah. Tulang-tulang pun dah reput. Semua anggota badan manusia akan reput lah. Kecuali satu je. Kecuali satu je yang tinggal. Apa dia? Tulang ekor. <laughs> Ajbuzzanab. Apa dia? Dia akan dikekalkan, kemudian ketika sang di ditiup yang kedua itu, daripada situlah akan dijadikan semula, dibangkitkan semula. Jadi bila dah reput, boleh tanam semula. Recycle baliklah, boleh. Hmm. Kalau tanah, wakar. Dan bangunan-bangunan yang dirikan, akan wajib diruntuhkan. Kecuali nanti ada barang salat dan sebagainya. Kalau tanah sendiri, lain. Tambah sekali. Makruh meletakkan mayat dalam peti. Kecuali kalau ada masalahat lah seperti kawasan tanah tersebut sering runtuh ataupun kalau banjir dia apa, menggulongso tanah tu. Kaki bukit misalnya buka apa, apa ni kawasan perkuburan tu di kaki bukit. Ha, jadi bahagian yang apa yang yang yang kena tempat yang yang mayat yang kita nak tanam ni dia betul dekat-dekat cerun. Ada kemungkinan bila hujan lebat nanti tanah tu runtuh mengelonsor dengan mayat-mayat sekali nanti terkeluar, maka boleh tanam peti-peti yang kuatlah yang tak apa yang tak akan pecah. Malah hukum dia wajib untuk buat demikian untuk menyelam, maksudnya nak menyelamatkan mayat tu daripada terlongsor dengan tanah yang runtuh. Haram menanam dua mayat yang berlainan jenis kelamin dalam satu lubang kubur. Lelaki dan perempuan ditanam dalam satu kubur, haram kemudian. Jika antara keduanya tiada hubungan mahram atau perjodohan, jika masih ada hubungan mahram atau suami isteri maka hukumnya adalah makruh. Sebagai halnya dengan mengumpulkan dua mayat yang tunggal jenis tanpa ada hajat yang mengharuskan. Kalau laki dengan laki dua orang, perempuan dengan perempuan dua orang, hukumnya makro. Ataupun suami isteri, boleh tapi makro. Tapi kalau berlainan jantina yang bukan mahram laki dan perempuan, hukumnya haram. haram juga menanam mayat pada lubang kubur yang sudah ditempati mayat lain sekalipun tunggal jenis maknanya sama jenislah selama mayat lama belum punah hancur kalau dah hancur tak apa untuk mengetahui kepunahannya kehancuran mayat tersebut diserahkan kepada ahli tentang tanah apa engineering of ini yang kaji tanah tu dia tahulah yang bahagian kajian tanah itu Ini dah keput tak keput Jika ada sepotong tulang mayat Yang lama ditemukan sebelum Selesai penggalian kubur Untuk mayat baru Maka wajib menimbul menimbunkan tanah kembali Jika penemuannya setelah Selesai penggalian Maka tidak wajib menimbunkan kembali Dan tulang tersebut boleh ditanam bersama Dengan mayat baru Dah agak lah. orang kata dah hancur lah. Tiba-tiba kuih-kuih ada satu lagi tulang. Kalau penggalian tu dah dah gali betul-betul baru jumpa. Maka ditanam dengan mayat yang baru lah. Tapi baru gali sikit tiba-tiba nampak tulang. Maka wajib untuk ditimbus kembali. Tak boleh pakai. Tidak makruh menanam mayat pada malam hari. Tetapi lebih utama pada siang hari. Sunnah timbunan kuburan ditinggikan kira-kira satu jengkal. Sedangkan membuat timbunan tanah adalah lebih utama daripada membangun tembok di atasnya. Sunnah bagi orang yang berada pada waktu penanaman mayat berada di pinggir kubur agar menaburkan debu sebanyak tiga kali. Untuk yang pertama mengucapkan wa minha khalaqnakum taburan kedua membaca wa fiha nu'idukum dan untuk taburan ketiga wa nukhrijukum taratan ukhra sunnah hukumnya meletakkan pelepah kurma yang masih segar sebagai tindak ataupun i'tibad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana berkat tasbih pelepah tersebut seksa orang yang berada dalam kubur diringankan Mengenai apa yang dibiasakan iaitu menaburkan semacam bunga yang segar adalah dikiaskan dengan pelepah kurma yang segar. Haram mengambil pelepah kurma atau bunga seperti yang tersebut di atas sebelum kering. Kerana pengambilan pelepah kurma adalah memutuskan bahagian mayat iaitu diringankan seksinya sebagaimana yang telah sampai dari Nabi SAW sedang mengambil bunga yang masih basah adalah memutuskan hak Mayat yang timbul sebab kepergian para malaikat yang turun untuk mencium bunga tersebut. Tak faham. <laughs> Jadi kita dah letak. Tak boleh ambil. Eh? Selagi dia masih segar. Faham? <laughs> Haram orang letak bunga. Letak berlepas kita pergi kita ambil pula benda tu Buang. Haram hukum dia Bila, ha. bila ah, ambil, ha. buang kan <laughs> Haram Hukum dia mengambil pelepah kurma Atau bunga yang tersebut di atas Sebelum kering Maknanya Orang tengah fresh je kan Ambil pelepah yang fresh kurma ataupun takde Hiaskan bunga-bunga yang fresh Tak, tak Kita pergi ambil pula Buang bunga tu Hukum ni haram lah Pasal apa nak pergi ambil pula sebab apa yang fresh tu tadi maka dia aa, apa ni akan ada apa ni kaitan lah dalam meringankan siksaan mayat ataupun malaikat yang turun untuk mencium bunga tersebut. <tuluh> tak faham eh ha? tak faham lah air... hmm? untuk menumbukkan tanah Banyak lagi ni. Hmm. Ha. Talqin. Jangan saya baca senang dia cakap nanti tak kuat. dia disunahkan untuk kita mentalkinkan mayat yang sudah ditanam. Cuma ada Imam Zarkasi saja yang khilaf di situ dia kata tak disunahkan. Tapi yang lain mengatakan sunah talqin. Ya fulan ibni fulan, dulu engkau pernah berjanji bahawa kan? Itu ada hadis, ada hadis dia dan di, di, di dihukumi sunah dalam mazhab gitu. Khilaf bagi Imam Azhar Qasyi, dia mengatakan tak sunnah. Mana ha, tadi saya baca. Okay. Sesudah sempurna pemakaman, hukumnya sunnah menakilkan mayat yang sudah balik sekalipun mati syahid. Sebagaimana menurut ketetapan ulama' dan khilaf bagi Imam Azhar Qasyi. Sunnah kau ni? Eh? Hmm w. bidah. Itu menurut mazhab dia, bidah mazhab kita, sunat. Dia punya lafaz-lafaz dia ya Abdullah ibni amatillah uz ghiril ahdil ladzi kharajta alaiha minad dunya shahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna rasulullah wa anna jannata haqqun wa anna narun haqqun wa anna al ba'sa haqqun wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha layub'atsu man fil qubur wa annaka radita billah rabban nabiy islam madinah wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa al qur'ana imama wa bi ka'bati kepada mukminin ikhwanan rabbiallah la ilaha illahu wa alayhi wa huwa rabbul alamin azim tu dia punya lafaz tasbih ini adalah hadis dan hadis itu dikuatkan oleh dikuatkan dengan syahid-syahid yang lain biasa ada orang tak amalkan hadis hadis so kan dia hari sahih je bukhari muslim tu ingat tu pina lagi hukum membuat binaan atas kubur dia ada dua satu tanah sendiri satu tanah wakaw Makruh membangunkan tembok baik untuk liang kubur atau di sekelilingnya kerana ada hadis sahih yang melarangnya tanpa ada hajat Semisal khawatir akan terbongkar ataupun penggalian oleh binatang buas atau hanyut oleh air. Makroh lah hukum dia. Makroh seperti itu jika pembangunan kubur itu miliknya sendiri. Tanah milik sendiri. Ditanamkan mayat milik sendiri. hukumnya dia makroh kita binaan. Sama ada dalam ataupun ke atas dan Dalam anaknya dia simenkan dalam kubur tu bagi apa? Bagi macam ruang khusus lah untuk mayat dalam tu, lepas boleh timbus. Kalau yang atas tu, ha, dia buat batu mamah tu semua mama, tu kan? Tak ada yang haram nanti ni. Apabila membangunkan tembok liang kubur tanpa keperluan seperti di atas atau membangun semacam kubah di atas kubur di tanah milik Penduduk daerah yang memang disediakan untuk penguburan mayat Baik pemilik semula diketahui atau tidak Atau dilakukan di atas kuburan wakaf Maka hukumnya adalah haram dan wajib dibongkar Kalau tanah wakaf dan tanah milik orang lain yang sediakan untuk kubur Tidak ada apa-apa keperluan Malanya yang tadilah untuk apa mengelakkan daripada terbongkar Ataupun mayat, binatang-binatang buah suka Kawasan tu memang banyak apa binatang suka gali-gali untuk makan mayat ataupun tanah situ nya selalu buntuh atau banjir atau hanyut atau air, air hukumnya haram sebab bangunan yang seperti itu akan menjadi tetap setelah mayat membusuk dan demikian akan menyempitkan orang-orang Islam tanpa ada tujuan syarak sebab apa tanah wakaf ni dia kadang-kadangnya kadang, -kadang cukup untuk semua orang kan jadi bila akan datang kelama lama mayat itu bila dah reput, boleh digunakan semula untuk tanam mayat yang baru setelah mayat yang lama reput. Tapi kalau dia buat binaan, dah sudah, tak boleh nak tanam. Maka wajib untuk dipecahkan binaan tersebut. Jika bangunan tersebut dipecahkan, dibongkarkan, dipecahkanlah bangunan-bangunan, maka batu-batunya harus dikembalikan kepada ahli waris jika diketahui. Atau tidak dikembalikan kepada mereka jika ahli warisnya tidak diketahui. Maka batu-batu tersebut akan menjadi harta-harta yang tersia-sia. Maludai. Maka ini kalau ada, dia dibuat juga. Maka wajib di ketika nak tanam mayat baru tak ada tempat. Yang mana yang ada bangunan-bangunan kat situ pecahkan. Dan kalau batu-batu yang maha-maha dia letak itu, wajib dikembalikan kepada ahli waris. Kalau tahu, kalau tak, tak tahu buat macam mana kan. jika mayat telah busuk serta ahli warisnya membiarkan batu-batu itu maka boleh menanam mayat lain beserta batu-batunya jika memang sudah berlaku adat istiadat tidak mempedulikan batu-batu seperti itu makroh kita berpijak di atas kubur orang islam sekalipun mayat itu tadi adalah orang yang halal dibunuh sebelum, sebelum mayat menjadi busuk kecuali kerana darurat seperti misalnya kalau tidak dipijak maka seseorang itu tidak boleh untuk menggali kubur yang lain begitu juga bagi penziarah sekiranya bukan kerabatnya tak ada ruang nak jalan lain dan terpaksa pijak itu tak apalah kalau ada ruang ada jalan untuk kita pergi kubur tiba-tiba saja-saja kita pijak hukum dia makro haram hukum dia kalau kita kencing atau berat atas kubur Mayat yang ditanam dalam keadaan belum suci, maka wajib dikorek semula untuk disucikan. Yang ini dimandikan ataupun ditayamumkan. Jika mayat tersebut sudah berbau busuk, maka haram hukumnya. Kalau dapat tahu lah tadi yang kiblat kan, ini pun tak dimandikan. Dapat tahu kata tak dimandikan, tanam je. Maka wajib untuk dikorek korek, semula sampai dia dimandikan atau ditambungkan. Itu pun kalau mayat belum busuk. Kalau dah busuk tak boleh. Haram. Begitu juga boleh digali semula kubur sekiranya ada harta-harta orang lain yang ikut tertanam. Misalnya dia dibungkus dengan kain kapan hasil curi ataupun rosak. Ataupun mayat itu ditanam di atas tanah milik orang lain yang tanpa izin. Dan kedua-dua pemilik tersebut menuntutnya. Baju yang dipakai, yang kain kapal yang dipakai untuk orang-orang dicuri. Dapat tahu. Betul-betul tanah yang ditanam itu, tanah orang lain. Jadi pemilik tanah atau pemilik kain kapal itu menuntut. Maka wajib untuk kita mengorek semula dan memulangkan semula kepada tuan punya. tetapi kalau dah mayat tu dah busuk tak payahlah kita gantilah dengan kain yang lain ataupun biar je lah kita talang kat situ tapi dia berkeras juga itu maknanya kena quit kena pindahkan tempat lain nak bawa rumah kat situ kan nantikan tangan dia Hmm. Apa lagi? Jalan. Hmm. kalau pun kalau saya tak tahu Allah wala majuk dia Tapi tengoklah benda itu kalau ditanggalkan misalnya menyebabkan mayat tu tercedera, biarkanlah. Kalau kalau dia di boleh ditanggalkan, ditanggalkan semua. Kalau dah macam melekat pada badan tu kalau keluarkan lagi jadi berdarah atau copetkan apa ke. Apakah dengan pasti ni saya pun tak faham macam mana mungkin dia yang pakai susuk ke apa tak tahu lah kan, nak keluarkan macam mana nak keluarkan jadikan dari usal punya mayat nanti Allah Alam ikut kaedah kuliah tu mana kita tidak boleh mencederakan mayat kalau pun dia ada sesuatu alat dalam badan ni dia buat pembedahan tapi kalau kita nak keluarkan benda tu sambil mencederakan mayat tak payah habia tapi kalau benda tu sekadar apa boleh dipisahkan daripada badan mayat tu tanpa mencederakan tak apa, biar, sabut sebab kita nak tanam, kalau di bagian atas kita nak mandikan kena seluruh badan kena air hmm? tanam sekali hmm. simpan buat rangka boleh tak <laughs> insyaAllah kita sambung lah. hadis ada soalan-soalan sikit dengan ada jawab lepas hasad. Insyaallah saya tanggu dulu. Sambung pada minggu hadapan apa yang baik itu daripada Allah apa yang tidak baik tugas kelemahan sayalah. Jadi minta ampun pada Allah, minta maaf serta tuan-tuan muslimat. Mudah-mudahan Allah sahab, bagi kita taufi, dapat kita faham dan sampaikan. Tutup majlis dengan kafurahmadish subhanallahi hamdulillah walaa ilaaha illallah nastaghfiruka wa atuubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh